Välkomna till avsnitt 70 av den blåvita podcasten BBpod på gt.se Vi är en podcast om IF Göteborg, Faktiskt den största i världen om man jämför Patrik, ja. det var en fin inledning Tack så mycket Det är alltid för jävligt när människor man tycker om lämnar oss för tidigt Det sitter liksom saker i perspektiv på ett annat sätt va? Ja, eh, lite så blir det Allt... Eh... Som betyder något innan kanske inte betyder riktigt lika mycket. Veckans gäst är supporter till IFK Göteborg, skribent på alltid blåvitt på Svenska Fans och troligtvis vår näst längsta besökare i podden. Ja, Feld måste ha det rekordet. Ja, välkommen till BB-podd Peter Sundberg. Stort tack, stort Hur lång tack. är du Peter? Eh, 2,02. Du är du exakt lika lång som Feld. Det är har ni någon gått hand i hand Och känt att gud vad vi är lika långa Nej men vi har åkt buss till Stockholm Någon gång och sådär tillsammans Men eh, han har ju lite fler kilon på mig tror jag, Så att han känns ju större Ja men det, det, det är från en annan vinkel Så att säga Men har ni gått på konsert ihop och så? Det har vi inte gjort nej Tack har vi någon sponsor den här veckan, Patrik? Det har vi. Det är sista veckan för våra goa gubbar Robert och Rickard på husvagnshuset. Det är tråkigt nog. Ja, det är lite sorgligt. Jag kommer sakna dem, men vi kanske får, får höras av dem lite längre fram. Jag fick lite känslor när jag var ute och, och, och satte i husvagnen förra veckan. Blev det en kampare av det, då? Nej, det blev det nog inte. Jag är lite mer <laughs> båtkille. Men, men Mads var lite sugen på mannen. Man. Ja, Mads var bra sugen. Han frågade så här. kan man löna en sån här? <laughs> Så det, det, det löser de säkert. De har kvar sin deal på gasolen. Går man in och säger eh, jag ska hälsa från MADS så får man köpa en PC10 eller P11 tror jag de heter för 299 kronor. Och Då pratar vi om en fyllning av en sån. Dessutom så kastar de in så här sista erbjudandet den här veckan nu. Vill du ja, veta vad det är? Det vill jag. Det är att de är återförsäljare för Tules släpvagnar. Så de har alla deras att eh, tillgå. Och eh, önskar nu att lite fler företagare ska komma och vilja göra. Bra business med dem Och det är samma sak som gäller där Säg att man ska hälsa från MAD så vet de att Det här är en ur det blåvita kollektivet Och då lovar de att göra en riktigt riktigt bra deal På släpvagnen till såväl företag som privatpersoner Och de sponsrar blåvitt Ja det gör de, det är klart de gör Perfekt ja Peter är ny som gäst Så då blir det snabbfrågor Det är alltid lika trevligt Ålder? 30 Och längd då? 202 fortfarande Vikt 105 Bor Göteborg Men du kommer ifrån Möndal Vad har du för familj? Festmö och sen eh, mamma och pappa och en äldre bror Festmö? Ni kommer från 50-talet alltså Jajamän, Han är från Toltorpsdalen som det. Det heter. Du Då är man lite mer chic <laughs> Kör du någon bil? Nej Han är från Toltorpsdalen så. jag Hörde du inte det? <laughs> Vad tittar du på tv om det inte är sport? Jag är en ganska stor eh, serie seriejunkie. Alltså, eh, just nu så väntar man ju på att eh, både Big Bang Theory och eh, Supernatural ska dra igång. Eh, Game of Thrones. Stranger Things såg jag senast. Väldigt bra. Fargo. Jusses, han tittar på mycket. Vilken säsong är de uppe i nu i Big Bang Theory? Ja, den är 11 kanske. Åh oh, jävlar. Jag är tok tokjunkie i Narcos just nu. Jag är ensam i det här rummet med bara det. Yes, inte kollat på. Men nej. du har sett det? Jag har sett ettan, inte tvåan än. Nej, nej. Se, det är spännande. <laughs> Vad lyssnar du på för musik? Jag är en rockkille, poprockkille. Så det är liksom Nirvana och Red Hot Chili Peppers och Coldplay och Kent och sådär. Har du spelat fotboll? Ja, med unga har spelat fotboll med jag la ner när jag var 15, 16 och något sånt där. Var du målvakt? Det var jag längst står, det är ju sedan gammalt. Alltså. <laughs> vad blev det som högsta eller som bäst eller Vilket lag? Eller vad? Dalen KFF hette det. Kroxlets, uh, förening Men uh, vi var, var ju typ sämst i Göteborg i årskull. Så att, uh... Men ni spelade på gräs, det får man ändå ge. Er. Det gjorde vi, förutom att vi var på kappalsplanet. Ja, grus. grusplanen där. Många roliga minnen från kappalsplan. Eh, nere i Åby. Fy fan, frusna planer och så, så här, sjöar med is på så man fick så här, ta en löpning och sen fick man åka skridskor i tio meter innan man fick stoppa sig själv. Så var det inte Onsola, där hade vi perfekta planer jämt. Ni spelar ju på golfbanan. Precis. <laughs> Vem är din favoritspelare i Blåvitt just nu? Mats Halböck. För att... Både för att han i mitt tycke just nu är den bästa spelaren i NFK Göteborg men även för att han verkar vara en jävligt trevlig person och engagera sig för klubben utanför fotbollsplanen vilket ju är ganska unikt med tanke på att han inte har någon koppling till klubben egentligen. Finns det någon möjlighet att han blir årets ärkeängel trots sin ringa tid i klubben tror du? Jag hade blivit förvånad om han inte blir det. Och vem är din favoritspelare i blåvitt genom tiderna då? Man får inte säga att du blir Nilsson va? Nej jag tror det. Nej, jag har inte sett Torbjörn spela så att, eh, jag får ju ta en spelare som jag faktiskt har sett i verkligheten Så Niklas Alexandersson Det är också din favoritspelare innan men Det var även för att Bosse Johansson på sin tid kom fram efteråt han, Det som taktik att eh, passa Alex så löser han det Han gjorde ju det, han hade en fint men den gjorde han jävligt bra ja. <laughs> Vilket är ditt bästa blåvitt minne skulle jag vilja säga SM-guldet 2007 kanske, men jag tar nog ändå kvalet mot Frölunda när vi håller kvar 2002. Jonas Henriksson räddade oss från avgrunden. Har jag sagt det förut i podden? Det har du. Om inte folk hade hört det då så vill jag bara att folk ska veta det. Jonas Henriksson räddade oss från avgrunden. Vem är din favoritspelare i världen som inte har spelat i blåvitt? Då säger jag lite otippat Aymar. Pablo Aymar med håret från Valencia Precis, och det beror på att jag spelade väldigt mycket PS under några år och han var överlägset bäst på det spelet <laughs> Ja, alla skäl är så goda som något eh, Då gissar jag också att du kommer svara nej på frågan om du håller på något annat lag i världen Det gör jag inte, ser ingen poäng i det Vi ska lära känna våran gäst lite till faktiskt Peter Sundberg När började du hålla på blåvet och varför då? Man har väl alltid hållit på blåvitt även om jag inte hade någon eh, pappa som tog med mig direkt var väl på någon enstaka match då och då under 90-talet men eh, mitt aktiva sportsliv började i början på 2000-talet så att, eh, drygt 15 år nu då det är därför eh, och kvalet efter de stora minnena för att det var liksom den första stora händelsen så att säga i blåvitt det satte ett stort avtryck på mig och då är egentligen en, en kompis och hans eh, farsa som gick regelbundet på blogget som tog med mig. Och sen på den vägen är det. Och sen så har du varit, eller är skribent på Alltid blåvitt på Svenska Fans. Jajamensan. Nu är jag inte riktigt lika aktiv och lite då och då. Men har varit där i fyra år nu. Och hur hamnar man in på sådana grejer? Då? Jag har alltid haft en stor vilja att skriva och tycka saker kring blåvitt var väldigt aktiv på englannas forum förr i tiden också. Och sen... Hamnar man in på Allt i blåvitt för några år sedan och gillar liksom journalistrollen och tänket kring det. och älskar att förkovra mig i klubben i Göteborg. Och du har varit på GP en sväng också va? Ja, jag var på GP i två år ungefär. Både som, som sportreporter och som näringslivsreporter framförallt. Och nu gör du? Just nu är jag kommunikatör i Borås. Det är den vägen man kan vandra? Den vägen kan man vandra. Så jag har nästan utsikt över Borås Arena från mitt kontor. Beklagar. Ja, det är hårt är det Jag tänker mest värdemässigt också måste vara helt fruktansvärt Ja det är faktiskt sämre än Göteborg Det kan man ju inte tro men det är det faktiskt Bra kommunicerat där. Vi ska väl börja prata om den senaste matchen Ganska omgående Och ska vi ändå ta och bita tag i Det sura äpplet så att säga Som är de incidenterna Som inträffade före matchen Ska vi ta det direkt kanske Det tycker jag, vill du förklara vad det var som hände Ja, det var en incident På läktaren när det var slagsmål Mellan blåvita supportrar På den sektionen som var Bredvid klacksektionen Men som ändå var en del av kortsidan Och kortsidan får väl ändå I den här matchen märkas som En stor jävla klack Egentligen Ja, och vi ska grotta ner oss lite mer I, i vad som hände Men det som jag tycker var ganska beklagligt Det är väldigt mycket av medias rapportering Kring detta För det är ganska många som skriver och tycker mycket saker utan egentligen ha någon direkt koll på vad det är som egentligen har hänt. Så kallade rubriktyckare som vi brukar kalla dem. Ja, precis. Men jag tänker att vi gör så här att vi tar reda på exakt vad som hände på läktaren där istället. Så vi gör så att vi ringer Mike Salenius som är säkerhetschef i FK Göteborg som har sett händelsen i monitorerna i efterhand. Då har vi med oss Mike Salenius som är säkerhetschef i FG Göteborg. teborg Hej, Fan. Jo, det, vi hade ju en incident på borta läktaren på under matchen mot häcken här i går. Ja, det står. Eh, kan, kan inte du bara beskriva för mig din, din bild av händelsevaloppet här? Jag vet att du har tittat på, på händelsen i kameror och sånt i efterhand. Ja men det stämmer. Jag har kollat eh, två eller tre gånger så att jättedetaljerikt kan jag inte säga men det som händer är att eh, vi har några supporter som förbereder en eh, bengalbränning och med traditionsenlig eh, maskering på sig. Och eh, det går till så att man sprider ut sig på hela kortsidans längd. Eh, och då är det så i vanliga fall så är det ju en kommandobrygga om det hade varit en Emma-match och där man kanske är lite mer van vid att det här händer. Eh, nu går man in på en, en mer eller mindre blandad väktare med överrepresenterat IFK-supportrar och ställer sig då i framkant. Eh, matchen eh, ska blåsa igång 19.07 så att man förbereder det här lite för tidigt för det inte, har man inte gått ut med att det är 19.07 börjar. börja. Eh, så det blir väldigt mycket dröjsmål för de här ...maskerade personer och en del av dem till och med sätter sig ner. När en kvinna... Eh, ...bestämmer sig för att konfrontera männen med maskeringen och... Eh, ...uttrycker väl eh, sina tankar om det här. Hon försöker även ta... ...bild på personerna även fast de är maskerade så det finns inte så mycket att se kanske. Eh, vid något tillfälle så försöker hon också ta bort maskeringen som jag tidigare och då utbryter det till Malt och eh, ett slag eller någonting som liknar ett slag eller en blockering eller vad man nu ska säga som hamnar i hennes ansikte eh, tilldelas henne i alla fall och då är det en man som går in och ykläder sig hennes nödvärn och eh, börjar bråka med en av de icke-maskerade som är i anslutning till det här. Och kvinnan försvinner ur bilden. Men du säger att, att hon konfronterar dem. så att säga. På vilket sätt är hon framåt? Vad, vad är det hon gör egentligen? Ja, för det första är hon väldigt upprörd. Nu är det ju så att jag sitter och kollar på kameran så jag hör ju ingenting. Så jag vet inte exakt ordagrant vad som sägs. Men det är väldigt uppenbart att hon är väldigt upprörd, arg kan tyckas vara nästan till lite aggressiv i sitt beteende och menar på att de ska lägga ner eh, ja nu vet jag inte det är ordagrant men det, det är så jag uppfattar när jag ser att de ska lägga ner det här med bengalbränningen och de ska inte vara på den där läktaren som hon och hennes vänner sitter på Det, det är hon som först eh, blir fysisk i det här läget? Ja, alltså i, det, i den formen av att hon försöker att få av den här maskeringen då så är det hon som tar första initiativet till det fysiska. Ja, absolut. Det har pratats en del i media om civilkuras fram och tillbaka eh, från den här kvinnans sida. Va, vad är din eh, åsikt i den frågan? Mm. Jag tycker att vi saknar civilkurage i samhället generellt. Eh, nu pratar jag inte bara om den här händelsen utan det, jag tycker det är bra att folk eh, faktiskt engagerar sig i andras hälsa och, och välmående. Däremot så är det så att det får ju i sin tur inte leda till något sämre. Eh, jag vill absolut inte eh, fälla några eh, mål på den här kvinnan utan hon har ett, helt uppenbarligen ett egentligen ett positivt uppsåt jag är ganska övertygad utan att ha talat med henne själv men eh, vi ser ju också vad det här leder till, det leder ju till våld och våld i proportion till bengalbränning är inte alls intressant eh, för föreningens räkning utan eh, som sagt vad jag förstår hennes eh, välmening och, och positiva uppsåt det hela men det, det där slutar inget bra och eh, det hade kunnat bli värre och det är ju också en, en tydlig anledning varför våran personal inte går in i de här sammanhangen. För att eh, brottet är ringa och vi vill inte framkalla fara för tredje person vilket det kan bli då. Okej, okay, så för att sammanfatta det som eh, sägs här nu då. En kvinna ser att eh, ett gäng män håller på att maskera sig. Hon går fram för att konfrontera dem. Hon försöker i samband med detta slita av den här balaklavan eller maskeringen då. Hon försöker även ta en bild. Då blir hon bortmotad med något som verkar vara ett slag eller en knuff eller någonting mot sitt ansikte. En annan man går in och tumult utbryter. Ja, så kan man säga. Vi ska väl också poängtera det att det vi diskuterar här nu är inte om det är rätt eller fel att bränna bengaler på läktaren. För den diskussionen, den, den är en helt annan diskussion. Utan nu diskuterar vi det som hände just vid det här specifika tillfället. Ja. Hur känner du Peter spontant när du eh, hör den här typen av händelser? Alltså all, hela situationen är ju tragisk för eh, det, det är ju tragiskt både för, för de inblandade och för klubben och för supporterkulturen och för den framtida utvecklingen på gällande pyroteknik och kamratskaper inom föreningen alltså alla är ju förlorade i den här situationen. Mm, jag tänkte ju säga det det är ju inte så att det finns någonting som kan stärkas ur den här situationen. Nej så är det ju. Vi har ju faktiskt fått försökt att få tag i båda de här huvudpersonerna eller vad man ska säga, i den här händelsen. Ja, vi har fått tag i den personen Den, den maskerade killen Så att säga ja. Har jag pratat lite med ja, Och jag har verkligen försökt i stort sett hela dagen Att hitta den här kvinnan och ha frågat Diverse tidningar och jag har till och med Annonserat på min twitter under om någon vet vem hon är Jag vet ärligt talat inte vem hon är Jag har inte sett henne förut Och jag har ändå gått på lovit ganska länge Så tyvärr Kan vi inte få hennes story här Trots att jag väldigt väldigt gärna Hade velat ha den men vi har fått en story, han säger så här Jag var en av dem som var inblandad i bråket och jag är killen i Balaklava som har fastnat på bild på i princip varenda svensk eh, nyhetstidning. Det som hände var naturligtvis tråkigt på alla sätt och vis interna bråk mellan blåvita änglar är destruktivt speciellt bråk av det fysiska slaget. Jag och mina vänner i Supras hade ansvar för att ta vid kanten och bemöts av väldigt negativa eh, reaktioner. Vi sätter oss ner på stolarna då avsparken dröjer och eh, inväntar eh, startsignal. Till slut dyker en helt hysterisk kvinna upp i 50-årsåldern. Hon börjar gapa mig och mina kamrater upp i ansiktet men vi ignorerar henne. Jag kommer ihåg när hon aggressivt börjar gapa saker till mig med ord och meningar som snorunge, dra åt helvete. Jag svarar henne, jag håller på blåvet lika mycket som du gör. Blir då besvarad med, nej det gör ni inte, ni är bara fega kräk. Jag inser att det är lönlöst att försöka föra en diskussion med den här kvinnan och ignorerar henne. När hon märker att hon inte längre får gehör byter hon taktik. Det är då jag ser henne börja putta på min kompis. Jag går då fram till henne och ber henne lägga ner och gå iväg. Då försöker hon rycka av mig min balaklava och jag vispar bort hennes hand. Sedan gör jag ett nytt utfall och försöker rycka av min maskering. Och det besvarar jag med en knuff med handflatan mot hennes ena axel. Då kommer en man nedspringande från trappan och knuffar min kompis hårt och rejält. Jag springer fram och knuffar direkt tillbaka mannen så han nästan tappar balansen och nu går det undan. Han börjar svinga slag men får inte in någon träff på mig. Jag besvarar attacken och får faktiskt in en klockring höger och han tappar balansen. Men han tar sig upp igen och så vevas det på lite fram och tillbaka. Tills polisen kommer fram och supporterpolisen vid High Tower kommer att dra mig undan. Som man kan se på en av GPs bilder. Efter det här hände ingenting mer utöver ett snyggt och bra utfört pyrotifot. Och nu skulle man ju verkligen vilja ha den andra sidans syn på saken också, alltså den här kvinnan som var inblandad. Men vi har gjort vad vi kan och vi kan inte hitta henne. Nej, men vi tror ändå att det är ganska intressant att få höra hur den här mannen tänker. Vad tänker du, Peter? Det är ju, som jag sa, det är ju tragiskt hela situationen att eh, supportrar är så spittrade innan den blåvita familjen att det till och med utbryter bråk på läktaren. Att folk håller på att slå ner varandra. Det är ju naturligtvis inte acceptabelt. Man kan ha olika åsikter om om pyro är bra eller dåligt och så vidare. Nu ska vi inte gå in i hela den diskussionen. Men, men att det går så långt att man bör veva, då har man ju gått över en gräns som inte är acceptabel. Låt oss påminna om det nu. Det här är ingen pyrodebatt. Det här är ingen bang Där vi i sig alla överens. Det är ingen debatt om rök eller blink. Det här är enbart en debatt om huruvida vi behandlar oss mot varandra och hur detta kan vinklas utåt till våra konkurrenter och i media. Ja, men min åsikt i detta: det är väl att det är helt okej okay att uttrycka vad man tycker till folk om de tycker att de gör saker som inte är bra. Men när man blir fysisk, så att säga, tar tag i någon eller börjar dra eller slå eller vad man än gör, då passerar man en, en knivskarp gräns. Och det är ju faktiskt så att det är detta som leder till att det blir bråk. Och det pratas mycket om civilkurage eh, fram och tillbaka i medierna att det var fantastiskt gjort av den här kvinnan. Men jag tycker att vi måste kanske lyssna på vår säkerhetschef eh, Mike Salenius i detta fallet som tycker att man ska inte göra så här. Man ska inte gå och handgriplingen försöka stoppa folk från att göra saker på läktarna. Det finns ju någonting också som polisen jobbar, arbetar med som kallas för proportionalitetsprincipen, Alltså man ska inte eh, gå in med en insats som är så mycket större och mer förödande om man säger än vad själva brottet kräver. En bra jämförelse där är väl att man inte jagar en mopedist genom ett bostadsråd i 120 km i timmen med en polisbil utan man låter den köra vidare. Ja, man ställer ofta till med en större skada än vad, en vad det, det första så att säga, brottet är. Och det såg vi här då att det var ju precis det som hände. Civilkurage, det blir nästan lite populistiskt alltså. För att vi har inget maskeringsförbud på lag i Sverige. Visst, arrangörerna sätter det som ett, eh, som ett förbud. Men det är inte olagligt att maskera sig inne på en arena i Sverige. Inte än åtminstone. Vi har haft det tillåtet till att bränna bengaler. Nu är det otillåtet. Och så som så många säger att man måste följa lagen, så gäller det ju även här. Så det kvinnan gör här nu det är ju typ som att jag ska dra ner byxan på dig jag jag på att säga. Och det gjordes en ganska bra marknadsundersökning gällande det här med, med eh, maskeringsförbudet. Och alla klubbar var emot det. Varenda i alla klubbar var emot det. Utom gissa vilken. Ja, jag vet vilken. Ja. Guys! Vilken marknadschef då sa Ett maskeringsförbud är fullständigt verkningslöst då det inte finns ett verklighetsförankrat åtgärdstänk. Ett maskeringsförbud där man ogenomtänkt ska in och upprätthålla förbudet på läktarna kan vara direkt förvärrande och skapa ännu mer problem. För att maskering ska försvinna bör man istället se över uppkomsten till maskering från första början. Och det känns som att det var exakt det vi fick se igår, eller hur Peter? Ja, och det är ju... Klubbarna går in i hårda ordalag och kräver förändring men den blir ju verkningslös. Och som guys då, marknadschef eh, Erik Bergvis som jag har rötterna i, i supporterrörelsen och är en aktiv supporter. Han har ju förstått komplexiteten i det här problemet. Och visst, det är naturligtvis inte acceptabelt men eh, det är så otroligt mycket svårare problem än vad, vad man är sken av. Ja, man, kan, man kan ju i alla fall äh, ge rådet till folk som visste på fotbollsläktare gå inte in och ingrip själva mot saker i stora folksamlingar utan då får man faktiskt lämna det till de som arbetar med det. Sen ska vi ju såklart inte förbi förbise händelsen. Det är klart att det är för jävligt att hon får slag emot sig och att det blir slagsmål på läktaren. Det är fruktansvärt tråkigt och det vill vi ju aldrig se på en läktare någonsin. Nej, men det blir framförallt i vinklingen som blir i media så blir det ju när man läser rubriker och, och en hel del texter så får man ju känslan av att det är en kvinna som helt oskyldig har blivit attackerad av fotbollsupporter på en läktare och det är ju inte vad som har hänt. Stora starka män som slår kvinnor. Ja. Jag hade en lång debatt med någon sorts journalist som kallas sig för Philip O'Connor igår som hade hur mycket följelse som helst, aldrig talas om som eh, direkt drog populistkortet och skulle var med på att det var fega kräk som stod och slog kvinnor på eh, fotbollsläktarna. Rätt som hoppar på den var Robert Laul som började skriva egna kröniker om hur stora, hemska män står och slår kvinnor på läktarna. Och så är det ju inte. Nej, men det är så det ser ut. Det måste vi vara fullt medvetna om, att det är den bilden som, som blir när det är, en, det är en kvinna, en medelålders kvinna, ganska ovanlig fågel på blåvita läktare och det är unga män som är maskerade. Det är klart att man tar kvinnans parti i det läget oavsett vad som har hänt och det måste man vara tillräckligt smart för att förstå att det är det som bilden som kommer att bli även om den sen är felaktig. Vad vi i alla fall kan komma fram till det är att det behövs ju uppenbarligen en riktig debatt kring detta där alla parter måste få komma till sals om det är så är att vi ska ha ett stort jävla möte där vi utlovar ordning så jag vet inte vad det är. Men att det slutar med att vi står och slåss på våra egna läktare när vi själva ska spela, det är bara oacceptabelt. Ja, för det kan faktiskt inte vara så att bara för att vi tycker olika om vissa sakfrågor att det går så långt som att det blir slagsmål. Det är helt sjukt. För eh, själva den här saken det handlar om igår då eh, ett Bengaltid på vi Det finns jättemånga som tyckte att det var skitsnyggt och fräckt och, och häftigt. Och det finns folk som tyckte att det var för jävligt. Men det får inte gå så långt så att man lägger hand på andra människor på grund av detta. Där är vi rörande överens. Ska vi kanske gå in på själva matchen och prata lite om själva fotbollen också? Ja, det är väl på tiden kanske. Ja. Matchen slutar alltså 2-2. Mål av Emil Salomonsson och Elias Omarsson. Även kallad för Legolas. Ja, det var det jag var ute. Efter. Ja, jag vet, jag vet. Eh, Och häckens mål görs av John Oveyre och Kamara. Så var det. Eh, jag tycker att Blåvitt gör en fantastisk inledning på matchen och kommer ut Supertaggade eh, Med ett jävla publikstöd i ryggen och trycker ner häcken i, i, i skorna riktigt ordentligt eh, i början. Ja, det var väl första gången som vi fick uppleva Bravida-arena som en riktigt mäktig matcharena. Tyvärr så, man måste alltid kasta in plastgräs om det plastgräset Så säger vi att tyvärr förstördes upplevelsen av plastgräs och därför blev den bara 40% i Ja men det är jättefin fotbollsarena Synd bara att de inte har någon fotbollsplan Eller hur? Och det är ju, Blåit har ju alltid det övertaget mot Häcken. Vi är ju faktiskt Storebror, framförallt på fotbollsplan. Det är bara att kolla de senaste åren. Och jag tror att Blåhut verkligen ville gå ut, och trycka till Häcken de första minuterna, göra 1-0 och knäcka bror och sen spela av matchen i stort sett. Ja, det var väl lite så det kändes så att man ville ha revansch för förlusten i det Malmö. Man ville ha revansch för Karabag och för att allting skedde sig. Men fem minuter kunde ändra på det. Men det kom vi in på lite senare, tror jag. Ja. Vi skapar en hel del chanser och, och Häckens målvakt gör en hel del rätt kvalificerade räddningar på olika nickar och skott. Det vinner rätt bra runt om där nere. Ja, vi har kommit till flera avslut och vi till skillnad, eller lika väl som mot Malmö så kommit många avslut nu går de på mål dessutom och vi har flera farligheter och det är du ju klart bättre laget att börja. Jag måste ta mitt stora stora positiva från den här matchen. Och det är faktiskt Elias Legolas Omarsson. Som, jag har inte sett en anfallare som honom med den farten. De första två, tre metrarna med boll på väldigt, väldigt länge. Det var Gustav Engvall möjligtvis sista hösten med Stade. Då hade han det klivet också. Men när Elias från stillastående går med boll så kan han dra i stort sett vem som helst. Och han gör dessutom väldigt ofta det oväntade. Och jag tror det kan bli ett riktigt, riktigt starkt vapen för honom längre fram här nu i säsongen. För jag tror att han kommer ju starta samtliga matcher. Ja, det är ju uppenbart att Lennartsson nu bänkar Tobbe. Att han inte är i form eller vad som har hänt med Tobbe. Jag vet faktiskt inte riktigt varför, varför han inte spelar längre. Men Åmarsson gör det ju bra. Utifrån sina förutsättningar. En annan sak som Elias gör jävligt bra. Det är att trots att han inte är någon stor, stark spelare. Så funkar han jävligt bra som targetspelare också. Han får en hel del otacksamma bollar upp som studsare och studsare. Han lyckas liksom, eh, skarva ner dem till sig själv. Och hålla i och, och, och kunna fördela ut. Och ibland även rycka förbi några gubbar. Så att eh, En modern targetspelare med speed helt enkelt. Som verkligen var nere och hämtade boll också. Vilket var väldigt roligt att se. Det är vi inte superbort skämda med. Med våra anfallare i Sköteborg. Ja, det har varit väldigt roligt och intressant att se när Boman kommer tillbaka och vi får en riktigt taget spelare på topp. Så Ilias kan göra det han är, är bra på. Mm. Springa i ja. djupet och hämta bollar och göra sin gubbe liksom. Verkligen spännande. Då får vi även ner Sören på rätt position vilket jag tror skulle vara extremt gynnsamt för föreningen. Så är det nog. Vi får en straff. Smedberg blir fälld. Ska det vara straff eller inte straff? Nej, inte straff. Nej det är fan inte straff Han blir ju fälld utanför Han får ju, blir ju stämplad i magen När han är en meter utanför straffornet ungefär Och så faller in Straff blev det Ja det var gött ja. Och jävla vad han dunkade in den Emil Salomonsson Ja det var mycket ilska Jag stod och sa till det där också att Nu bränner han, nu bränner han, nu bränner han men det gör du alltid Ja jag vet men det är, Jag är anti-jinksare Och jag trodde ju verkligen att det hade gått illa med Emil också När han låg där skadad och kved Precis framför oss faktiskt Så att det var extra jobbigt för oss att se men nej, han dunkar till den med precision och styrka det var ingen tveksamhet om att den ballen skulle in och det är så oerhört skönt att ha en ordentlig straffskytt i laget, mm. som för några år sedan när vi missade var det, sex straffar, sju straffar på en ja, säsong, ja vad fler otroligt ja, det var många, men nu vet man att det är straff och då är det ju målet stort sett, att Emil trycker allt in liksom. Emil är som liksom en modern ölme med bättre frisyr Mm, kan man säga, <laughs> vad har du emot bandanan egentligen? <laughs> ja, eh Sen när vi skräckar straff och inte straff så var det ju väl faktiskt ett läge lite senare i matchen där Jakob Ankersen blev fälld och där han nog borde fått straff. Vi blev frisbäck i Så Eller? jävla dåligt att vi inte fick straff då. Ja, det är ju straff. <laughs> där ska. är det ju straff. Och det är ju för att domaren inte tar den. Han står ju tre meter från, från situationen, öppet synfält och han är ju en och en halv meter in i straffområdet när han blir fälld. Whatever, jag, jag kan köpa det den här gången Om vi nu fick en gratis straff innan Så kan jag köpa att vi missade straff För då, då på riktigt för första gången Någonsin i fotbollshistorien så jämnade det ut sig <laughs> Halleluja ja. eh, I slutet av halvleken däremot Alltså egentligen ju längre tid det går Desto mer och mer nedtryckta blir vi Istället av häcken som får mer och mer spel eh, En hel del farliga bollar Som flyger fram och tillbaka framför halvåge Vad beror detta på? Det beror på många saker. Det beror på att vi inte har ett samspel defensivt på mittfältet. Vi har inga tydliga rollfördelningar mellan Seb och Mads. Så det skapas ute där och sen så är inte vår backlinje så som den var förra året. Rogne är inte lika bra och Bjergsi är inte lika bra och nu har vi inte en, en extremt bra vänsterback längre. Så att det misstämmas i backlinjen och uteskapas i onödan. Och men Blåvit rädde i alla fall ut den stormen och det känns jävligt skönt med, med pausvila för då tänker man väl att nu kommer Jörgen säga till gubbarna att stå upp lite högre för att vi var väldigt långt ner i knät på Allbåge. Tyvärr då, så direkt inledningen av andra halvveckan så tycker jag det känns som att de har fått motsatta order för att jävlar var långt ner i straffanordet hela backlinjen ligger. Och Häcken får spela sitt snabba konstgrässpel på den här mattan kombinera och skarva och toucha och... och det känns bara som en tidsfråga innan det ska smälla där. Ja, uppenbarligen har ju Lennartson sett att det blir alldeles för mycket defensivt Vill falla med både mittfält och baklinjer för att tajta till och minska ytorna framförallt bakom ytterbackarna. Men resultatet blir ju att vi inte kommer upp i någon press och häcken kan göra det de är absolut bäst på. att Rulla runt bollen bland är väldigt spelskickliga mittfältar och anfaller. För på konstgräs så kommer man inte lika in, nära in på, på kroppen på spelarna. Man kan inte liksom tajta hem och ligga så lågt defensivt på det sättet. Det funkar inte för man kommer, motståndarlaget kommer hitta luckor utan om de är skickliga. Och det är ju precis vad de gör också. Ja, det gör de. Och det blir bara mer och mer pressat och blåvitt hamnar längre och längre bak och samspelet mellan backlinjer och även med blir sämre och sämre kan jag tycka ju längre matchen går men sen har vi ju som en skänk från ovan Gör vi den 2-0 på en <skratt> grym kontring. Mm. Vad är det som händer? Sören springer i mitten och han har Jakob Ankerkänt Till höger om sig och han har Elias Legolas Omarsson till vänster om sig Och gör likt ett vanligt Jävla fotsallmål, mest traditionella fotsallmålet I världen, spelar ut den på höger Som spelar den över och mot bort stolpen Där Elias kan lägga en bredsida in Väldigt snyggt, fotbollsskolan 1A Väldigt bra och en klockren boll i av Sören också i, i, på mitt plan va? Ja, Sören gör ju precis det. Han ska. Han sparkar ner motståndaren, tar bollen och springer därifrån och häcken tappar bollen när man i deras synvinkel absolut inte får tappa boll och blåvit gör den en perfekt kontring. Så då var vi nöjda. Mm, då var allting bra. Men visst sa du att nu kommer det skita sig. Ja, men, du vill lästa mig för detta, alltså. Ja. ja, nej, det, det, det var ingen bra känsla för det kändes inte som häcken på något sätt det upp. Vilket de inte hade gjort heller. Och um, de byter ju in John och vad Mm. Den jäveln. <laughs> ja, som Blåvit hade scoutat väldigt bra eller verkade det som när man läste artiklar i tidningarna dagen efter det här? Ja, problemet är att de går in med en väldigt bra och tydlig matchplan men de genomförde inte ute på planen utan han får alldeles mycket ytor kan bryta in i banan och göra det han är bäst på och skjuta från distans. Och det vet alla om att Jono Veri är Vi har haft han i Allsvenskan i många år Vi har bra koll på honom Nej det är väldigt tråkigt att det får ske ja, Man vet att han nio av tio gånger Viker utåt runt och försöker lägga upp bollen i Bort i krysset och det gjorde han det Och det är typiskt jobbigt att vi inte längre den grejen Väldigt jobbigt Ja. Och sen så kommer kvitteringen ganska omgående efter. För så fort vi släpper in det första målet Så är IFK Göteborg totalt livrädda ute på planen Det är, det är inget självfört med det kvar alls då Nej visst är det så och till slut så hamnar ju bollen då hos Crespo Camara som man kallar, som enkelt eller enkelt och enkelt men snurrar upp och trycker till med sin vänsterfot efter lite strul in i boxen. Och vid det läget så kändes det ju som att det inte skulle bli några poäng med sig från Hisingen. Nej Blåvit är ju ett extremt skakat lag och det såg vi ju likadant när det är i Malmö att Blåvit inte har förmågan att i vissa lägen bara sparka undan bollen. Skickar han Ja, bort från ön tänkte jag säga. Men det lyckades som de inte med och då snappar han upp bollen till slut i mitten och kan kvittera. Peter, vad är det som gör att det blir så här? Att vi har det och att vi helt plötsligt blir helt skärrade och tappar allting? Det, om jag hade vetat det, då hade inte jag suttit i den här poddstudien utan då hade mm. jag suttit uppe på KG och kanske inte cashat in de stora pengarna för att de finns ju inte längre. Men jag hade i alla fall sett till att Blåvitt hade inte som guld för att det här är ju det vi har haft problem med hela säsongen. Att vi inte kan knyta ihop säcken att vi har initiativ till matcherna kan inte utnyttja det. Att vi leder matcher och inte klarar av att vinna dem. Det är därför vi ligger fyra och inte etta just nu. Ja, för det känns som vi blir fega och ängsliga. Och det måste vi komma till rätta med. För annars så kan vi bara glömma den här Europaplatsen som vi jagar exempelvis. Ja, vi släpper in alldeles för många mål. Alldeles för många enkla mål. Alldeles många ja, onödiga mål om man nu kan säga att några mål är onödiga. Och det finns just nu ingen ljusning, tyvärr. Som vi har sagt så många gånger förut, Gustav Svensson kom hem och dammsug framför backlinjen. <laughs> ja, men han döde ytterna som motståndaren utnyttjade gång efter annan. Hade han bara plockat bort hälften av utorna, så hade Bjärs och Rånga kunnat plocka bort den andra hälften, men nu är det ingen av dem som gör det istället. Jag måste bara nämna en liten ljusglimt faktiskt då. Sa Sabba Låson Låsson Sabba. Jag vet, jag, jag vet inte vad jag är längre med det. Men... <laughs> Han kommer in nu ett, ett fint inhopp igen. Ser jävligt spännande ut och, och har många kvaliteter. Framförallt ett jävla ryck med bollen när han väljer att gå. Där finns det ändå lite sparkkapital som vi borde kunna använda oftare. Jag tror framförallt att vi kommer få se honom mer och mer ju längre hösten går nu. Jag tror att han har bevisat sig tillräckligt för att få spela faktiskt. Jag hoppas det. Nu ska han ju gå från att vara en bra inhoppskille som gör det lite oväntat, och gör det väldigt bra i många lägen till att faktiskt börja leverera poäng också. För att det har man sett alldeles för många spelare som, det ser ut som de spelar bra och de gör bra insatser men det blir inga poäng och spelar du en sån roll som man har då måste man producera både assist och mål. Men det blir ju nästa steg då för att bli en full a allagsspelare Det gäller att bli en del av grundspelet så att säga. Exakt. Ja, nästa match det vi ska prata om. Eh, hemma på Gamla Ullevi möter blåvitt Örebro på torsdag klockan 19, redan på torsdag alltså. Finns det någon som helst mening med att gå på de här matcherna som kommer nu då? Peter? Det är klart det finns det. Vi jagar fortfarande en Europa-plats. Det är visserligen sju pengar upp till AIK, men ser man till AIK-spelschema de kommande matcherna och vårt spelschema de kommande matcherna då... Kan vi när vi möter AIK var i kappel till och med förbi dem? Ja, men så fort det är så att man faktiskt möter den motståndaren som man jämför sig med rent poängmässigt så finns det ju väldigt mycket att plocka in på just bara en match. Och eh, jag tycker att det vore jävligt pantat att ge upp redan nu i alla fall. Jag fattar inte ens begreppet att ge upp nu. Det spelar ingen roll om vi ligger på sjunde plats eller nionde plats. Spelar i Göteborg i staden Göteborg. Då går man och kikar på YF Göteborg Om man betänker sig som en blåvit supporter Har det gått skit då är det perfekt att göra något annorlunda utav det Då kanske man ska stå och hetsa på samma sätt Då kan man bjuda med någon för att Dra med dem in i gemenskapen Så att vi blir ännu större och starkare år 2017 Precis och du har till och med varit och fixat lite för det här va? Ja, jag fick höra på omvägar att vi inte hade sålt skitmycket till De här kommande två matcherna till och med Vi har ju Östersund hemma direkt efter Örebro på torsdag Och den matchen spelas på måndag Måndagen är... 26 september klockan 19.00 Så det är mycket matcher här nu Jag tycker att alla som vill och kan ska gå på de här två matcherna så vi har löst en deal tillsammans med Yves Göteborg och om man klickar på den länken som ligger i det här avsnittsinlägget så får man köpa biljett på långsidan till de här två matcherna för 100 kronor styck. Alltså två matcher för 200 spänn. På arenans absolut bästa platser. Det är bästa plats nu alltså. Det är ju fint. Nu är det Massarin-plats vi snackar här. Är det sant? Det är helt sant. Så klicka på den länken och så köp så många biljetter du behöver. Vi har inte sett någon limit. Bara kör på. Fyll läktaren, fyll arenan. Och få folk att uppleva blåvitt som inte tidigare gjort det. Ta med lite nytt folk. Vad fan? Det, det ja, men det säger, vi säger ofta att ta med lite nytt folk. Men gör verkligen det. Har du ett bättre läge än någonsin än nu när du får arenans bästa plats. Det finns korv, det finns läsk. Det är bra underhållning på gräsmattan. Och det kostar fan mindre än en bio. Det är bara gå. Det är bara gå. Det finns inga bortförklaringar. Vi avslutar med några lyssnafrågor då. Ja. Är det en bra idé? Det är, är, är det sant? <laughs> det är ju dåligt ja, jag vet. Kör på nu På Twitter från Magnus Thorn Som vi känner igen Till Peter Vad är hans fundering kring det svagera försvaret Stara lämnade ett tätt hårt Spelande försvar Nu oroligt och tafatt Det är vad vi har varit inne på Tidigare Dels så försvann vår viktigaste Försvarskugge i Gustav Svensson Som man inte får glömma Var landslagsspelare och en landslagsspelare och inte av typen Oskar Levicki som Nötebänk i Malmö utan en riktig landslagsspelare. Så Gustav Svensson är ju en enorm eh, tillskott till, till en defensiv. Och sen så har ju Ragnar varit skadad. Han har inte riktigt kommit tillbaka i den nivån och eh, tyvärr får man säga att även Emil Salomonsson inte har nått upp till samma nivå i år. Ja, Emil har ju haft mycket emot sig där med den här skadan som han fick på försäsongen när han lyckades och skära upp hela smalbenet och tappade ju egentligen sex veckors träning. Och problemet för honom var ju att han inte fick svettas. Och det är ju extremt dåligt för en idrottsman. Nej, men jag tycker lite som Peter är inne på också att mycket av det grymma försvaret som var förra året. Det har nu visat sig att det var Gustav Svensson och Thomas Rogne som var helt jävla outstanding i Allsvenskan eh, stora delar av förra året. Det gick inte att göra mål på oss och då tänkte man att vi hade en supertaktik men vi hade två superspelare helt enkelt och de, de två superspelarna har inte funnits eh, i blåvitt i år även om Rogne har varit där rent fysiskt så att säga. Ja, där skulle jag vilja be då våran eh, kompis eh, Statistiknisse att plocka fram en eh, skottstatistiken för de här första 22 omgångarna i år kontra föregående för jag är rätt säker på att Jan Alborg har fått väldigt många mer skott på sig eh, år 2016. En fråga på Facebook då från Joakim Lövstedt. Är Jörgen för feg för att ändra i startelvan? Vad tror ni? Hur ska vi ställa upp på den startelva? Det känns som att Jörgen har fallit in i en fälla som många fotbollstränare gör. Det är att man tar ut de elva bästa spelarna i startelvan. Kanske inte de elva mest lämpliga Spelarna och då tänker jag framförallt på Sören Rex som spelar på helt fel position och som har försvunnit ut från Blåvits offensiva spel sedan han tog klivet upp på topp. Hur vill du se elvan mot Örebro? Jag vill framförallt att Sören flyttar ner på sin kant igen. Sen är det egentligen samma vem som tar hans plats i anfallet. Jag kan tänka mig ett femman av mitt fält med, med Sabba i mitten också. Men framförallt skulle jag se Tobbe Hussein på toppen. Alltså det finns ju alltid ett populistiskt svar i den här frågan och ett realistiskt svar. Det enklaste är ju alltid att säga, ja ah, den tränaren ska avgå och den ska inte få spela mer och sälj den jävla idioten och, och byta in hand och kör bara på juniorerna och så. Däremot, det, så är det ju. Sen finns det ju också ett problem i det här för de här går ju ändå hand i hand många gånger. Vi har en akademi där vi har väldigt många spelare som vi fostrar som kostar 15 miljoner per år. Visst, vi drar in 6 miljoner på den, men den faktiska kostnaden för att den skulle kunna bära sig själv är 15 miljoner. Vi har en tränare som har krav på sig att uppnå så bra resultat som möjligt hela tiden. Det är hela tiden hans ansvar om det skiter sig och det tror fan att en tränare inte vill eh, ta risken och plocka upp en junior när han har en färdigskolad avlagsspelare i laget. Det, det är fullkomligt givet Så att, det finns inget bra svar här Vad jag tycker man borde göra i sådana fall Är att föreningen borde se över hur man fördelar tränarrollen Och faktiskt låta tränaren att väva in spelare utifrån Annars så gräver vi bara vår en egen grav Med eh, våra olika sektioner inom föreningen När det gäller eh, Låsa Sabba Som många pratar om att han var inne i, i startälvan Jag vill ju också se honom spela men eh, man ska också komma ihåg Att det finns ett, ett litet ett eh, litet frågetecken där Och det är ju att innan gårdagens match i alla fall så har han ju spelat typ 12 minuter I allsvenskan typ <laughs> det hade han inte men Nej. han har spelat väldigt lite ja, Och han hade redan två gula kort eh, I, i eh, ryggsäcken så att säga Och igår kändes det som att domaren glömde Genom ett gult kort som han hade tänkt igenom ja. Vid det tidigare tillfället för att bollen dog så sent <laughs> Så att så lite spelade och han skulle redan Varit avstängd i nästa match också Det ska man tänka på att han är en ovårdad spelare i i den bemärkelsen. då. Mm. Så är det och sen så är det ju realiteten att eh, Paka är skadad och Boman är skadad så vi är två anfallare kort och då tvingas man till rotationer som man inte vill göra men som man måste göra tyvärr. Men att Sören spelar på topp innebär för mig att vi i stort sett tappar all vår offensiva tanke och idé. Nu känns det mer som att man låter individen försöka lösa det istället för kollektivet och får hoppas på att Mads slår sina Fantastiska krossbollar ut till förhoppningsvis en kantspringare som kan slå in den. Men sör den ut på en kant och sen så skiter jag en som spelar på topp. Är vi rörande överens om just den grejen i alla fall? Oh ja. Mm. Ska du ta och knyta ihop den här säcken också Patrik eftersom du var du som inledde så fint här idag? Ja men det kan jag väl göra då. Eh, klicka på den här länken så ligger i avsnittsbeskrivningen. Så kommer ni till den här bra dealen. Gå in på Husvangshusets hemsida och den hittar man om man går in på gt.se-bbpodd och högst upp där så ligger en banner Och när man klickar på den så kommer man då till nämnda sida. De har ju dealen med 299 kronor för en fyllning av en gasoltub och de har dessutom en bra deal på släp just nu för alla människor. Och som jag sa i inledningen så har ju en väldigt nära väns far lämnat oss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 much more than I'll never know, and I think to myself, what a wonderful moon, yes, I think to myself, what a wonderful